Daudi alisema katika Zaburi ya 119 mstari wa tano. Zaburi ya 119 mstari wa tano. Neno lako Bwana ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lako Bwana ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Karibu rafiki mpendwa tuendelee kutafakari sehemu ya pili.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 kukesha kila wakati na kuomba. Ni tahadhari tunayopaswa kuchukua kila siku kwa sababu hatujui siku ya kujiliwa kwetu. Katika Injili ya Luka 21:34-36. Luka 21:34-36 Yesu alisema, "Basi jiangalieni mioyo isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Siku ile ikawajia ghafla" kama mtego unasavyo kwa kwandivyo itakavyo ajilea watu wote wakaao juu ya uso wa dunia nzima basi kesheni ninyi basi kesheni ninyi basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba. ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adam katika injili ya matayo 24 mstari wa 42 Mathayo 24:42 Yesu anasema Kesheni basi kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Kesheni basi kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Rafiki mpendwa wengi tumesikia utabiri huku na kule kwa habari ya siku ya mwisho. Tumesikia utabiri huku na kule kwa habari ya siku ya mwisho. Wapo waliotoa siku na mwezi na mwaka na watu wakaamini na wakakaa kusubiri siku hiyo wapo waliotoa siku na mwezi na mwaka na watu wengine wakaamini na wakakaa kusubiri siku hiyo lakini Yesu anasema walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana ila baba peke yake kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam kwa kama vile siku zile zilizo kuwa kabla ya Garika watu walivyokuwa wakila na kunywa wakioa na kuolewa hata siku ile ing, aliyoingia Nuhu katika safina wastambue hata Garika ikaje ikawachukua wote ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam kama ilivyokuwa siku zile za Nuhu Watu waliendelea kula na kunywa wakioa na kuolewa hata siku ile aliyoingia nuhu katika safina wasitambue hata garika ikaja ikawachukua wote ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam Mathayo 24:36-39 Rafiki mpendwa Yesu anataka tuwe waangalifu na maisha yetu ya kila siku kwa sababu hatujui saa ya kujiliwa kwetu Yesu anataka tuwe waangalifu na maisha yetu kila siku kwa sababu hatujui saa ya kujiliwa kwetu. Anataka tujiandae kwa kujiweka tayari wakati wote. Tujiandae kwa kujiweka tayari wakati wote. Yeye amesema hatujui siku wala saa. Hatujui siku wala saa. Huyo anayetutabiria siku na saa anaitoa wapi? Huyo anayetutabiria siku na saa anaitoa wapi? Ni lazima tukataje kufuata unabii wa uongo. Tuishi kwa kuliamini neno la Mungu. Yesu alisema katika Injili ya Mathayo 24:42-44. 24. Injili ya Mathayo 24 mstari wa 42 mpaka 44, kesheni basi kwa maana mjui ni siku ipi kuja bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili. Kama mwenye nyumba angaliijua ile zamu mwivi atakao kuja, angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa kwa sababu hiyo ni nanyi jiwekeni tayari kwa kuwa katika saa sio dhani mwana wa Adam yuaja. kwa sababu hiyo ni nanyi jiwekeni tayari kwa kuwa katika saa sio dhani mwana wa Adam yuaja. naye mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi sura ya 13 mstari wa 11 na 14 Waraka kwa warumi sura ya tatu, msayari wa 11 hadi 14 Paulo alituandikia akasema Naam tukiujua kati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia kwa maana saa ya wokovu wetu sasa wokovu wetu huu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini usiku umeendelea sana mchana umekaribia basi natuyavue matendo ya giza basi natuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru kama ilivyohusika na mchana na tuende kwa adabu si kwa ulafi na ulevi si kwa ufisadi na uasherati si kwa ugomvi na wivu bali mvaeni bwana Yesu Kristo wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake usiku umeendelea sana mchana umekaribia basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Bali mvaini Bwana Yesu Kristo, alamsi uangalie mwili, hata kuwasha tamaa zake tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakutukuza na kulisifu jina lako kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kwani kwa neema yako umetokoa na kutukomboa. Asante kwa kuwa ni mapenzi yako bwana wote tupate neema ya kufikia uzima wa milele. Pokea e eh, bwana sifa na shukurani za mioyo yetu. Tunakuomba tusamee na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Ukatujaze e eh, bwana na roho ya hekima na ufunuo katika kukujua wewe na neno lako. Tukaishi kukufuata wewe kwa kukesha kila wakati na kuomba siku ile ijapo itukute tukiwa tayari. Baba tunatiisha fikra zetu na mawazo yetu wako. Tunakusii Bwana, kwa roho mtakatifu wako ukatuwezeshe kuzishinda tamaa za miili yetu. Tusije tukalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Tupe hekima ya kuona maisha ya umilele uliotuwekea tayari katika Kristo Yesu. Ukatujalie na nguvu ya kusimama kwa imani. Tunakushukuru e Bwana kwa kutujalia siku njema ya leo. Tunakuomba katutangulie na uwepo wako. Ukatusaidie e hey, Roho Mtakatifu Tukaishi kukupendeza na maisha yetu. Tupe neema ya kushinda katika mambo yote. Tupe nguvu ya kutenda sasa na mapenzi yako. Tusishindwe na ubaya, bali tukaushinde ubaya kwa wema. Tukaishi kukwabudu na kukutumikia wewe katika mambo yote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe 24 Oktoba, mwaka wa 2023. Rafiki mpendwa Paulo mtume anatuambia, kama ilivyohusika na mchana na tuende kwa adabu si kwa ulafi na ulevi si kwa ufisadi na uasherati si kwa ugomvi na wivu bali natumvae Bwana Yesu Kristo wala tusiangalie miili yetu hata kuashata tamaa zake Mungu na atusaidie damu ya Yesu Kristo yetu neneayo mema ikaendelea kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikaatuwezeshe kusimama na kutembea katika mapenzi ya Mungu. Mungu akubariki iwe siku njema, damu ya Yesu na inene mema juu yetu sasa na hata milele katika jina la Yesu. Amen.